Чуже вікно, пів життя, наче мить пройшло, І в душі знову йдуть дощі. Це самотнє чуже вікно, наче сонце світить вночі. Подивлюсь на чужий вогонь, про печалі забуду на мить, сива автома торкнулась скронь, вже не плаче душа, а болить. Сшита зорями височин І вважається знову мені Та знайома до болю тінь У високім, як мрія, вікні. Скільки довгих минуло літ, Скільки випито бід до дна, Я колись на щасливий світ Сам дивився із того вікна.